Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Shikua së të ndërruar, esalamu alaikum Mirë se takohemi në misionin duke kërkuar për gjigjen Është shumë ta pyetje të, të, të cilat kanë arritur në redaksion ton. Përgjigjet e të cilëve do t'i do t'i kërkojmë nga i ftuar në studio. Ai është hojja Laudina Vazhi. Asalamu alaykum hojmit Serdar. Aleikum salam Yusej. Atëherë pa umr kohë, hoj do të fillojmë me pyetjen e parë e cila na vjen nga Njomz. A thotë ta bën të falim namazin farz në 3 kohët e ndaluara? për namaz. Do të thotë në periudhën e lindjes së diellit, kur dielli është në zenit dhe në periudhën e perëndimit të diellit, nëse për ndonjë arsye nuk arrim të falim më herët. Për shembull, nëse ndodhet që namazin e kindis ta zër periudha e perëndimit të diellit, është më mirë çe prapë se prapta falim në, në atë kohë apo më mirë është të presim të hyjë koha e akşamit e pastaj namazin e kindis ta falim ë për prasi namaz kaza. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, robbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e larsuar, lafdrojm, i dërgojm salavat dhe salam e peganberit e ti, Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uldhuzohen me uldhuzimin e ti dheri në ditën e gjukimit. Êshtë uh, e vërtet se... Uh, falja e namazit është i ndaluar do thot në në tri kohë e përmendura në në këtë pyetje, e, dhe ajo vërtetojhet me një hadith apo me disa hadithe, mirë po një hadith është më i drejtë po drejt, në të cilën thuhet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ka ndaluar do thot të fal namazin në tri kohët. Koha e parë ishte do thot gjatkohse lindjes së diellit, koha e dytë kur dielli është në zenit, do thot në kupën e qiellit mes i drekas dhe koha e tretë është kur gjatë perëndimit të diellit. Ë mirë po në në çështjen e faljes së namazeve farze, atëra që adolesh nuk ka të bëjë me ta sipas mendimit më të saktë thotë dietarëve për faktin se e, këto namaz janë thotë namaze obligative që muslimani duhet gjithsesi të i fal pavarësisht në në çfarë situatë apo rrethane është e e me një fjalë mos i lejo të kaloj kohë atyre. Tash themi qartë se njeriu me një fjalë qohet në namazin e sabahut dhe ka mbë disa minuta deri në lindjen e diellit, atëherë ai obligohet me një herë të ngrihet, të marr abdes dhe të fillojë të afal namazin pavarësisht ar duke lindur dielli apo jo, për faktin se ky është namaz farz dhe ndalesa këtu ka të bëjë me namazet sunnete sipas mendimit më të saktë dietarë. Kjo për, për duke u argumentu me një hadith e pegamberi sallallahu aleyhi wasallam në cilin thot i dërguarja Allahut me nama anë salatin a unesje ha fëvaktu ha hinë dhekëra ha thot kush fje, flen dhe thot nga kohë nga namazi është gjallë në namazi farz apo e haron atë e, koha e falje se ati namazi është momentin kër aj e kujton dhe thot atë namaz kështu që në atë moment se ati i kujtohet e, se nuk e ka falur namazën, qoftë nga harresa apo edhe nga xumi siç si përmendet në këtë hadith, atëherë në atë moment ai ngrihet edhe ai fal pavarësisht a është duke perënduar dielli apo jo, apo është duke lindur e kështu me radhë. Prandaj në rastin konkret, nëse muslimani nuk e ka fal namazën në ikindis, dhe dielli është duke perënduar në atë moment i kujtohet apo zgjohet nga gjumi dhe e din se nuk e ka falur i tindin ai menjëherë duhet të shkojë në në në banjë të merr abdes dhe ta fal namazin qoftë edhe është duke duke perënduar dielli madje edhe nëse nëse në ato momente është duke duke thirr ezani i akşamit ai obligo do të thotë e, thot e fal namazën e ikindis e mos me mos me lën atë pasi ta fal akşamin ashtu si veprojn fatkesish do thon disa musliman me e, do thot me pretendimin se tash ka hy namazi akşamin duhet ta falet mas pari akşami pastaj farzi edhe fa, pastaj do thot se është xhami në nëse është në xhami do thot e fal do thot me me xhamat do thot të falet me xhamat ai mas pari do thot e fal e, e, farzin e ikindis Pastaj e falën thot akşam. Kështu është. Falë tre recetat, pastaj ngrihet edhe një recetat apo? Ë, kjo është do thot veprimi më i sakt. Kështu që prartsuhet se ka ka e, mendime se a lejohet muslimanit falet e, me me tjetër njët, do thot ky falsi, kurse imamit ka tjetër njët dhe edhe këtu do thot më sakt ose lejohet kjo prandaj e domosdoshme dhe ajo që ka kërkohet nga besimtari është që ti fal kohën e namazit do thot një pas një me një fjalë do thot mos ta fal një kohë namazit para para se ta ka, ta ketë falur kohën që është para ti me një fjalë mos ta fal drekën e ikindin drekën para mos ta fal ikindin nëse ai nuk e ka falur drekën kështu që mëspara ta fal drekën pastaj ikindin poniit edhe me me akshamin e këndin e këtu me radh në përgjofsi zoti di më shumë ne rregull vazhdojmë tani me një pyetje tjetër një shikues bën një pyetje në lidhje me rrogën pagën të cilën e merr imam i apo hoxha pasi del me u fal me u fal namazin e xhamatis në xhami a është drejt kjo për faktin se sikurse i bie që ai falet për të paguar ashtu bën pyetjen shikuesi po rroga të sin e merr imam për si imam xhamie apo për faljen e kohëve të namazit Themi se e, është pyetje me vend dhe është një pyetje që shtjellohet edhe është shtjelluar 100 nga kohrat e hershme, do thot 100 në kohën e sahabëve, edhe në kohën e tabiunve është diskutuar do thot kjo problematik dhe në për librat e fikut gjendet shtjellohet kjo çështje pothuajse në të gjitha librat e fikut ku e, përmenden dispozitat e rregullat e imamati, do thot të qendrit imam në përgjithësi e uh, themi në në parim nuk i lejohet besimtarit të marrë do thotë shpërblim të marrë do thotë uh, pagesë për ndonjë veprim të ibadetit, për ndonjë adhurim në përgjithësi, qoftë ajo falja e namazit, uh, në këtë hyndh edhe leximi i Kuranit do thotë me para apo edhe kryerja e ndonjë shërbimi tjetër që në kontekst ai veprim është uh, adhurim, uh, ibadet pra nuk i lejohet në asnjë formë dhe marrja e e paraz do thot për kryer në ndonjë adhurimi drejt për drejt me atë qëllim do thot jo që e vlerëson atë vepër, po çka është më keqja do thot është e, një cilsi për cilën Allahu xhela uala i ka i ka çortu njerëzit, pra me një fjalë ata njerëzit të cilët me me fenë Allahut do thot bëjnë tregti, do thot e, përfitojnë para. Pra kjo është në parim Kështu që çdo muslimanit me një fjalë imamit nuk i lejohet që, që synimi i tij, qëllimi i tij të ti jetë thot arritja deri te te te pagesa e, për të futur imam apo për të kryer ato veprime që me një fjalë nëse ai nuk nuk gjen pagesë të ndalohet nga falja apo të mos prezantohet në xhami. Pra arsyeja se kjo do thot nën kupton ë ka të bëjë do thot me niyetin, me qëllimin e tij. Mirpër po në rajonat tani do të mos si si kryhet shërbimi i imamllëkut nga hojallaret në përgjithësi, jo vetëm kohën tonë kohën bashkohore, pa po dhën kohrat e mëhershme, atëherë kur njerëzit do, do të thotë u caktuan njerëzit adekuat të cilët do ta kryejn çështjen e faljes e namazit të muslimanëve, dietarët kanë planin për të qen ai imam i E, lir dhe për për të qenë më i përkushtuar do thot në këtë shërbim me një fjalë nëse imami prekupohet apo personi i cili është saktuar për faljen e namazit prekupohet dhe i caktohet prekupohet me ndonjë punë tjetër me cilën ai do ta do ta kërkojë rizkun ka fshaten e gojës si themi ne atëre është e mundur është shumë e mundur që mos ken do thot njerëzit apo mesi apo shoqëria mos të ketë do thot imam prandaj ulemat kanë thënë se at, i lejohet nëse ekziston shteti islam, që ai të merë do thot një një shum apo një shpërblim me të cilin do thot ai do të mjaftohet për veten e tij dhe familjen e tij që ti ushqej ata. Kjo do thot kjo shum do thot mirret nga fondi i shtetit, nëse është shteti islam. Mirpo në rrethana bashkëore kjo nuk është prezente dhe shërbimin apo pagesën e imamit e bëjnë do thot këshillat e bashërive islame në përgjithësi dhe do thot a i e mërë nga, nga fondet egzistuese, themi do mënë marja e rogës në këtë fond nuk ka të keqe për arsye se kjo e, e, edhe nëse ka ndë një, ndo një e, problematik, e, pengimi i kësaj, apo menjanimi i këti shpërblimi, apo kësaj pagese që e mërë imami në kohër në ton, do thot nëse e ndalëm këtë, atër e kjo shpijen që shumë njerëz që e kryen shërbimin imamit, të prekupon me pun dhe obligime tjera, kështu që mos të kenë mundësi dhe thot, të të japin, dhe të kontributin e tyre në për gjami, dhe kështu që të mbesin gjamit dhe të, mbeqet, të mbetet gjëvatit, dhe të të pa pris, fetar, dhe të të pra pa imam. Allah e di më smirin. Pashdem tani me një pytje tjetër, thote, selamu alaikum wa rahmetullahi ve brekatu, e kam një pytje ndoshta urgjente mund të atëshuim. Ja me mërtuar që një vit me një vajzë dhe kam një fëmi me të, ajo falë lamaz a gjëronë, mirë po endë nuk është emboluar, thotë qikuesi. Edhe përë që kemi bërë marveshje para martese se do të embolohet, unë e këshilojë gjitho herë, mirë po ajo, e thot se do të mbulohet. Më vjen shumë vështirë të dal me atën dokun pasi që ajo është e pambuluar dhe un kam frikë që mos mos mbulesa e saj jep një imazh të keq islamit. Pa u futur do thot në në nga aspekti e, juridik do thot dispozitat e kështu me radë themi se e, vërtet duke i pasur para para sysh rajonat e kohës son themi se është diçka e pakontestueshme çështja e mbajtjes së bulesës për femrat, për muslimanën në përgjithësi, mirëpo në rrethnat tona themi se ajo që ka kërkohet nga ky burr është që të vazhdoi ende me këshillimin e gruas së tij, të mundohet të jap shembullin më të mirë masparë ai në veten e tij, do thotë si musliman i mirë, edhe të mundohet të zbatojë do thotë urdhhat e Allahut ashtu si është më së miri, dhe kështu që e, ajo gruaja ta ketë model këtë burr edhe ta shëh dot do mirësitë dhe përparësitë e islamit në mirësimjen e mirësimjen e këtij burri dhe kjo padyshim do të ndikoj dot thotë që ajo grua të ndikohet nga nga kjo sjellje dhe që ket dot thotë një mendim padyshim do thotë pozitiv ndaj islamit dhe, islami, dhe të jetë edhe një shtytje shtes për të dot thotë për ta vënë mbulesën. Pastaj edhe në anën tjetër tumundohet që ky burr t'ia ja siguroj apo t'ia ja, ë po them kusht i mirë do thotë t'ia ja, ofroida sa mundsi që ajo grua të ketë domon të ketë kontaktin edhe me ato themra muslimane të mbuluara që kushtoj të, të pajiset me njohuri të thekta në lidhje me Islamin të ketë do thot një shoqëri e ruajtur islame dhe nëpërmjet kësaj un mendoj që ajo padyshim do të ndikohet edhe do të do të jenë këto do të thotë rrethana që ajo do të do ta vë në bulesën. Megjithatë un gjithashtu e këshaqëshillu këtë burr që t'i udhëzojë familjen e, e tij, gruan dhe fëmijët në përgjithësi, e nuk ka dyshim se lutja e sinqert tek Allahu i Madhërisht i është të thot një gjë që nuk refuzohet. Zoti i di më së miri. Vazdojm tani me një breng tjetër të dërguar në redaksin tonë. Assalamu alaikum, kam një pyetje nëse ka mundësi të përgjigjen ë hocalarët. Çështja ka të bëjë me një motër të moshës 24 vjeçare e cila ka një smundje mendore e cila është në mes të çenit normal dhe të qme, edhe e dhe e çmendur. Do thotë nga mjekët dhe psikiatri është e cilësuar që nuk është menduri klasike e cila ka simptomat e veta, mirë po është si në mes ajo është gjysmë e vetdijshme për veprimet e saj mirë po ka mendime të cilat janë iracionale dhe e turblojnë mendjen e saj dhe të gjykuarit e saj ajo falet dhe mbulo, mundohet të kryej obligimet fetare mirë po her pas herë sikur uh, bëhet uh, njëri tjetër do thotë ndryshon jemi të interesuar të dim se si është çndrimi islam rreth kësaj gjendje dhe e si ju kohet pasi që një gjë e till nga gjendja e saj ajo flet gjëra kufri pra mosbesimi po pastaj pendohet shumë rreth këtyre çfarë thotë dhe më duket sikur un si kam thën ato dhe edhe pse dija thotë ajo si është pra kjo gjendja e kësaj vajzërsi e komentarim. Lusim Allah në madhërishëm që këtë vajzë të shërëj dhe e, të, të bëjnë nga ta që të, të i kaloj, do thot, këto vështërsi dhe këto probleme psichike. Kurse nga vështërimi Islam, do thot, si është dispozita nda i këti personi, themi se e, muslimani apo një personi i cili e, nuk ka afsi mendore, me një fjal, do thot, nuk është mendrish, do thot, i shëndosh, ka problemi pësicike, atërë a i person nuk ngarkohet me, me obligime, që në gjuhën arabi që uëtë mukellef, pra personi i cili, e, do të thot, është i vëdishëm dhe i përgjeshëm. Personi i cili nuk ka aftësi mendore, atërë a i bje, do të thot, nga kjo rang, edhe veprimet e ti, fjalit e ti, për në të cilat i ban në përgjësi, do thotë nuk llogariten si e, mëkate për të cilat do të përgjigjet apo me të cilat ngarkohat. Kështu që femëri për këtë vajzë, edhe pse është edhe edhe këtë situatë kanë e kanë kan shpjeguar do thotë ulemat dietar të Islam, nëse një person do thotë në disa kohë është ka probleme psikike, në disa kohë tjera dhe të të ajo përmirësot dhe është pjotësisht normale dhe e vedishme, themi se vlen e njeta dispozit. Në ato momente kur aj e humve djen, apo nuk e humve djen, mirë po e, e, me një fjalë, veprimet e ti janë jashtë normales dhe ato aj i kryen një, pa vedien e ti, apo pa pa qenë, do thot, i vedishëm se ato veprime, do thot, nuk janë të drejta e kështu me radhë, aji nuk në ngarkohet. Dhe, për dirësa ajo është në atë gjendje, ajo nuk është e obliguar asme faljen e namazit, at, asme ndo një obligim tjetër. Mirë po në atë moment që ajo shërohet, apo i rikthehet, do thot, e vedia e plot, në atë moment ajo prapë konsiderohet, do thot, person i, i regullt, dhe kërkohet nga ajo do thot ti fal namazet edhe ti kry obligimet sa sa është e mundur kjo është do thot nga nga vëshërimi islam në lidhje me këta persona në përgjithësi juosim allah në madhërsim që po hoj po, për shembull a ka ndonjë ilaç për raste të tilla po tash nëse është smundje psikiqe mund ketë do thot më drejta do të ishte që ai këy person konsultohet me mjekët që janë adekuat do thot në në lidhje me këto smundje Uh, un nuk desha do thot futem ne kët problematik per arsyes se eshte mundu mos jet do thot ndonje smundje psiqike ka mundsi me qen ndonje uh, magji apo msysh apo ndonje rathson do thot e ç rregullimit uh, tek disa njerëz qe nuk jan problemi do thot aspektit mendor po jan aspektet natyreve do thot tjera te magjis, çehrit apo te msyshit e per kto ndoshta do tishte me drejt se ajo te shkoj te viziton te ndonje hoxh i cili merrë do thot me rrugje do thot bën shërimin në përputhje me Kur'anin dhe me me sunetin e pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me një fjalë do thot bën shërim do thot me lexim të Kur'anit dhe me lutjet profetike të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam atëherë nuk do të ishte do thot e, e, me një fjalë do të ishte mirë se ajo ti ta bëjë një vizitë te kthill ndoshta do ta gjen shërimin edhe aty zoti të mosë Lusim zotin që ti ndihmoj, hoqë para se të vazhdojmë me pykjen tjetër, unë dodoja që të bëjmë një pauzë e me pasë të rikëthejmë me të tjera. Shkuas të ndëruar, do të vazhdojmë tani me një pauzë të shkurëtër e me pasë do të rikëthejmë i për të marë bërgjigjit të tjera. Qëndronim me ne. Oh, oh, oh, oh. Tashurmi që rëkthujem në studio me pjesën e dytë të emisionit të duke kërkuar përgjigje. Në studio kemi tëftuar në tonë Hoxha Laudina Bazi, sili po e përgjigje në lidhur me pyet tjetuaj. Hoxha, do të vazhdojmë me një pyet tjetër që në vjen nga një shikua e seminovë kënë muslimanje. Ajo bën këtë pyetje. Thotë Assalamu alaykum, kam një pyetje lidhur me sejdën e cila bëhet të, kur të lexojmë Kur'anin. A duhet të ne motra të bëjmë atë me mbulesë apo jo dhe kur lexojmë Kur'anin, a duhet të lexojmë patjetër me mbulesë, Allahu i shpërbleft për përgjigje. Ktu janë dy pyetje të cilave më kujtohet se jemi përgjigjur më herët, megjithatë po po përgjigjemi prapë. Në lidhje me e, bërjen e sejdës leximit të Kur'anit, pra në në Kur'anin pamlart janë disa vende, pra domthonë më, më sakt 14 vende, në të cilat kur apo 14 ajete, ë, të cilat nëse muslimani i lexon, atëre është sipas mendimit të disa dietarëve është obligative, domo është vacjib, kurse sipas disa të tjerëve është sunet i preferuar, do thotë ë që ai apo ajo që i ka lexu këto ato ajete, apo edhe ai i cili në prezencë i ka dëgjuar që ta bëjë do thotë një sejdë çi i thonë do thot sejdja e leximit sejdatu tilawa tash a është obligative që gjat sejdës gjat kësaj sejdëje që gruaja të jetë e mbuluar do thot me me shamë apo nuk është obligative kjo prap themi në këtë kohë shkurtime dhe shtjellime tek dietaret edhe kjo ndërlidhet me atë se ky ky veprim do thot a konsiderohet namaz në vete apo nuk konsiderohet namaz në vete disa prë ulema kanë thon vetësejdë bir jo e sejdës në vetvete është e, namaz. Kështu që ajo obligohet me të gjitha gjërat me të cilat obligohet njeriu i cile do ta fal namazin, sikurse marrja e abdesit, pastaj mbulimi i pjesëve sikur për mashkullin ashtu edhe për femrën, e kështu me radhë do të gjitha ato obligime të tëra kthimin nga kibla e kështu me radhë e për faktis ata kan thon se është një sikurse namazi apo është namaz. ë ky është do thot mendimi i dietarëve hanefi, prandaj ata e obligojnë do thot mbulesën dhe obligojnë do thot edhe marrjen e abdesit, obligojnë edhe kthimin ka kibla e kështu me radhë. Kurse e, shumë dietar tër ë kanë e kanë shtjellu cil kanfol do thot në lidhje me sejdën e lëzimit kan thënë se ky nuk është namaz në vete, po është një adhurim, një ibadet që e kryen do thot besimtarët në ato momente duke lexuar Kur'anin, sikurse që është do thot sejdja e shukrit, do thot sejdja e falënderimit, gjithashtu është një lloj forme e falënderimit ndaj Allahut të Madhërisht të në disa momente të caktuara e kështu me radhë kam thënë këto momente që to dohta injojnë në veprim namazit, mirë po në vetvete nuk është nuk janë namaz. Për arsyesë se namazi ka do të thotë disa kushte e, që në definimin e dihatarëve kanë thonë se namazi është ai veprim i cili fillon do të thotë me tekbir dhe mbaron do të thotë me me dhënien e selam dhe këto asnjëra nuk janë evidente do të thotë në gjatë librave apo gjatë kryese këtij këtij ibadeti. Prandaj ata kanë thonë se në kusht obligative as Vania mbulesës nuk është obligative as abdesi, nuk është obligative as kthimi kah kibla e kështu me radh në përgjithësi. Pra kjo është mendim i disa dietarëve të mëdhëbit hanbeli dhe mëdhëve të tjera. Pra ky është do thot trajtimi dhe shtjellimi i kësaj çështjeje kurse e sakta është që me dëvërtet nuk kando një argument të drejt për drejt që të, traj, të trajtumë këtë si loj namazi edhe të obligojmë, do thot, këto veprime që obligohet muslimanin, do thot, gjatë namazit. Mirë po me gjithë atë, si pas mendimit të gjithë djetarve që ndrën fakti se ajo, do thot, i preferohet femrës të jetë embulluar edhe gjatë kryrës e këti veprimin, do thot, sejtë dhe se, se ledzimit po gjithashtu edhe kthimi ka kibla edhe për mëshin me abdes. Pra me një fjalë këto janë do thot synet ti, ti veprojm nëse në ndonjë rrethantje nuk i kem do thot nuk nuk i bëjm këto dhe e bëjm do thot seçën e, e, e leximit të Kuranit pa këto inshallah nuk ka gjithë keq. Pra kjo ishte kjo është çështja e, e parë. Çështja e dytë në lidhje me leximin e Kuranit a është obliga, obligativ do thot mbulesa edhe në këtë kashtjellim tek dietart pa u futur në zbërthimin e mendimeve themi se e saktuarse nuk është nuk është obligative mbulesa gjat leximit të Kur'anit. Për arsyesë se mbulesa është obligative gjat faljes së namazit, pastaj e, kur gruaja do thotë dal jashtë do thotë para burrave të huaj e kështu me radhë. Kurse gjat kryerjes së këtij ibadeti, do thotë leximit të Kur'anit, nuk është obligativ do thotë mbajtja e shamis, por nëse ajo e bën do thotë si gjë e preferuar, don të thotë më ma e përkushtuar gjatë lezimit të Koranit, atëre inshallah kjo është më mirë, zote edhe më smiri. Vërëzhem tani me një pytje tjetër që na vjen nga Mohamedi, thotë jam një i rritët më dhe të vjeqar uh, ku po hasin në shumë vështërësin në zxedhin e drejtimit të studimeve. Uh, pra uh, se qka do të studjoje, apo të themë në gjuhen e popullit nuk di qka të bëhem me profesion. Dherë më tani kam menduar të studjoj shkenca teknologjis ku në atë mënyrë do të fitoj shkathësi në botën e biznesit dhe të ju ndihmoj muslimanve në financa. Por në anën tjetër më kan ardhur disa ideje të marrë rrugën e djetarit islam, pasi që e di se qka të filloj mund të dalohem. E që ka të bëjë, që ka më bënd të dalohem janë disa shkathësia po dhunti që Zoti e, ne i themi inteligencës së lartë. Dëshrojtë të kemë një karjerë të sukseshme në jetë, pra një jetë të mirë në këtë botë, por edhe ku mund të i bëjmë jetët për të e, fituar gjenetin. Me jepë një disa këshida lidhur me gjitha këto të cilat e, përmendëm? E... Uh në këtë pyetje më së pari do thotë këshilla ime e parë do të ishte ajo çka vëreta do thotë nga nga leximi i kësaj pyetje se këy është moshën do thotë ky pyetës është moshën e re do thotë moshën 18 më... vjeçare edhe me të vërtetë kjo moshë është ajo momenti kur njeriu i bën zgjedhjet vendimtare pa. në ardhmërinë e tij megjithatë un do thotë këshilla ime e parë do të ishte në, në lidhje me kët person që e, e, largohet nga e, i thojnë në gjuhën arabë al-ghurur bi'n-nafs çka përkthem do thotë vetëpëlqimi apo do thotë si themi ne më pas veten pak në pëlqim do thotë së tepërmi pra kjo është do thotë një një cilësi që në vetvete nuk është e lavdëruar do thotë me e, me mendu veten apo me e, e pëlqyi veten edhe me para mendu për veten me pretendu për veten e tij se jeni një person do thotë me cilësi dhe veçanti shumë Të, të karakteristika shumë të veçanta, gjithë që njëri ju do të të mendoj vetën se dalon shumë prej të tjerve, qofrin ata moshetar, apo, apo njërës do të të të të të të të të bashkjetën në përgjësi. Kjo do të të të cilësi në vetë vete është do të të të eqortuar nga Allahi madrë shumë, edhe është një nga cilësi që e, me cilat edhe, edhe shejtani E, është për sebebë që shëjtanit dhe të largohet nga mëshirë e Allahot për arsye se e, e ka pëlqy apo e ka lavdru vetën shëjtanit sh për te i mase, sa që kur Allahi madrëshum e urdhërëj të bëj seqde Ademit a.s., a i dhe të të nuk pranoj me preteksin se unë jam më i shkath, më i mirë, i jam krijuar do thot nga zjarri kurse Ademi Alayhiselam është i krijuar nga dheu dhe pretendimi se zjarri është do thot me, me i fort se dheu ka refuzuar do thot nënshrimin ndaj Allahut e Madhërishtem duke duke refuzuar do thot me me për ul apo me bëj sejdë Ademit Alayhiselam. Dhe ky veprim ka bë do thot pasaj të vazhdoi do thot në këtë krynesi dhe të largohet nga mëshira e Allahut e Madhërishtem. Pra këshilla më e parë do të ishte që të ruhat nga vetpëlqimi i tepruar dhe ta kët vetën Allahu xhela veala i don njerëzit e thjesht, njerëzit do thotë që e, nuk nuk lavdrohen e, me veten e tyre, edhe nëse kanë do thotë përparsi dhe edhe e, do thotë karakteristika që e, mund të jenë do thotë më të më të mirë se njerëzit tjerë në përzisi, por kjo mundet me qenë edhe edhe sprov për këta njerëz se sa ata janë të thot lavdëru falendërus ndaj Allahut të Madhërisëm dhe sa do thot e largojt nga veta ata mburrjen për këtë gjëra Neve kemi shemblën ma të mirë Muhamedin sallallahu aleyhi wasallam i cili me dë vërtet ka qenë një riu më i dashur i Allahu të madrishum një riu më i privilegjuar nga të gjitha kryesat që egzistojnë në këtë bot një riu i cili Allahu Gjellu Ala, e ka daluar nga nga të gjitha kryesat nga të gjith pegamberet nga të gjith njerëzit e mirë e kështu më rad me gjitha te kur fliste për vetin e ti apo kur i kshilon të shokt e ti atër e thoni u th kur të më lavdroni mua, atër e mjafton të thuani robi Allahut dhe i dërguar i ti, jo diçka ma shumë. Pra, këtu evrejmë, dhe të thjeshtësin e pejgamberit sallallahu a.s. edhe refuzimin e mburjes, ndoshtë edhe në disa rase me të drejtë, pra arsuje se këto që i tham pak me heret, janë, dhe të saktat vërtetuara edhe me gjuhen e ti. Po asesi, dhe të thotë, që aj i ka thënë, dhe të thotë, me me ndonjë mburrje apo me ndonjë vetpëlqim tepruar. Pra kjo është do thotë këshilla e parë. Nëndë tjetër, megjithatë, është e mundur njeriu do thotë që dalloj do thotë me disa cilësi nga disa njerëz të tjerë, edhe kjo është ajo ë uh, ë uh, do thotë dallimi ndërmjet njerëzve, edhe ky dallim do thotë i bën njerëzit që të bashkjetojnë dhe të jenë do thotë shoqëruar së mëzveti për faktin se ky Ky ky dallim do thot i bën që ata ta plotësojnë njëri tjetrin, do thot dikush tjetër i shkaf në disa aspekte, dikush tjetër në disa të tjera, e kështu me radhë. Mirë, por më i mençurin nga njerëzit është ai i cili e kupton veten e tij, edhe e dinë se në çfarë aspekte ka shkathsi më shumë dhe mundohet do thot ta drejtojë, do thot profesionin e tij, mundin e tij, aktivitetin e tij do thot në ato fusha që e dinë veten se ka prirje dhe mund të japë do thot kontributin e tij ta po kaloj kët anën tjetër do thot pasi falëm do thot për vetëpëlqimin në anën tjetër nuk duhet njeriu të jetë edhe shumë ta ta do thot në kuptimin ta fyesoj veten inferior edhe t'i humb vetes së tij besimin në kuptimin që thot se ti nuk mund të arrish apo t'i humb do thot ambicjet e, e, Allahu gjele valla i dënë ata njërës janë ambicioz, ata njërës i kanë synimet larta, ata njërës dhe thotë që ja, ja vendosin vetit e, ca që shumë të, të largëta, dhe shumë dhe thotë në shishin të parë dhe thotë shumë nështat dhe të pa arreqme, mirë po i dënë ata njërës i ja vendosin këto dhe janë të vendosur ata në vetë vetin e tyre mi realizu ato synimet. Pra kjo dalon nga vetëpëlqimi, dhe thotë vetëpëlqimi është diska tjetër, kurse ata njerëz që janë ambiciozë dhe i veti, i vendosin vetes atyre do thot ambicie dhe dhe qëllime do thot shumë të larta, qofshin edhe afatgjate dhe punojnë do thot për mi realizu këto, do thot to dy gjëra dallojnë Përmendot këtu detaj i rrugës për të bërë djetar islam. Ju i keni kaluar si hodj, i keni kaluar këto etapa. Uh, mund të jep një shkuasit të në këshila se sa është vështirë të mërët kërën? Un, Unë do të kërën. të nuk do kisha ndërhyt, ashtë të them do të të se ti du është të bëhesh do të të të hodj, apo të bëhesh djetar islam, apo të bëhesh kjo, apo të mirësh me teknologi. Ashtu si i përmend këto uh, opcione që a i ka në kokë nuk do të ndërhyja në këto, pra arsye se unë fillimisht nuk e një personin dhe ndoshta e, gjdo këshil, do të thot, duke mos qenë, do të thot, përse aferme i njohër me personin në fjal, do, do të devion të, do të thot, idetë dhe, dhe atë që është me, me e drejtë për këtë person. Me gjitha taj unë them, do të thot, njëri u mund të spravoj vetën dhe të shohë, do të thot, se e, në kohën bashkohore nuk jenë edhe th pak themit teknologjike apo në fushat të ndryshme do të dhëtë të dhëve, dhëve jo islame, e kam fjallën do të dhëtë jo shëriatike, për arsuje se dhëtë islame jënë të gjitha, e, nëse e shëhë vetën do të dhëtë ka fushat të ndryshme në cilat ka mundësi me, me kontribu besimtari musliman dhe të shërbej muslimanve, nuk është vetëm drejtimi hoqë, apo drejtimi me qenë do të dhëtë një person i cili merët vetëm me dhëtë shëriatike, dhet ai person që i kontribuojn muslimanëve ka mundësi edhe drejtime të tjera, kjo uh, them edhe një herë nuk do të ishte e drejtë nga ana ime që un të jap do të thotë ndonjë preferencë saktuar, ndoshta më e drejta do të ishte që ky djalë të këshillohet do të thotë me të afërmit me me prindrit e tij edhe me hoxhallar të cilët i njeh, po edhe me njerëz do të thotë të fushave të ndryshme që ai dëshiron do të thotë ti zgjell si drejtime dhe në bazë kësaj do thotë ta bëj një vendim të drejtë. Zoti ti më spi. Vazdojmë tani një djalë i ri tjetër në shkruan Lolzimit se jam i pamartur, jetoj me babën dhe nënën dhe un kujdesem për të dyt, edhe ushqimin e përgatis për gjithçka që kanë nevojë ata. Por babai im ka 84 vjet, nuk e, është mirë pra nga aspekti mental, por shumë po mënen, pra po më mallkon, është shprehur këtu, edhe edhe mua disi që farë bajë, që edhe nënën, jo. nuk e di si çfarë të bëj, pres të ndonjë projdijë të këshillës nga ajo. Lut Allahun e madhreshëm që këtë kontribut dhe këtë mund që e bën do thotë ky pyet që Allahu xhalla wala tashpërblej se me të vërtetë do thotë shërbimi për kujdese ndaj ndaj prindërve është një veprim që Allahu xhalla wala e, e e e trajton nga nga veprat do thotë shum thelpsore në në në islam në përgjithësi ne e dimë që Allahu xhalla uala urdhrin e parë do thotë apo ndalesën e parë është do thotë që Allahu xhalla uala urdhri i parë kuranor tek njerëzit në përgjithësi është që ata ta adhurojnë të vetmin Allah dhe pas kësaj ka ardhur urdhri tjetër u abiluali deyni ihsana te me prindrit me pas nje mirësjellje do thot nje sjellje te mirë prandaj po e shohim do thot sa thelpsore es do thot ky veprim prandaj un vetem do ta kisha nxitur kë djalcë të vazhdoi të thot me kët mirësjellje se padyshim është një punë që tek Allahu xhëla uala do të gjejë do thot shpërblime të mëdha kjo është do thot aspekti i parë Në anën tjetër çasja e, e këtij prindi që pas ka arritur mjaft moshën dhe gjendja e tij psiqike, ndoshta e bën që ai të thotë fjalë mallkime e veprime të, të tilla që kë djalë ndoshta e mrzisin, thonë subhanallahu po i veproi, po i bëj këto vepra, po sillëm kështu me me me babain dhe ai po po sillet do thot në këtë fond, mund të ndejnë të ndiejnë vet, në veten e tij, do thot një lloj mrzie, themi se absolutisht do thot kjo nuk duhet ju ju mërzisë juve për arsye se ato veprime do thotë janë duke dalë do thotë nga një mendje që nuk është e shëndosh dhe nuk kanë kur farbazë edhe mallkimi ne e vëdim se mallkimi i i prindit që ja bën do thotë djalit që nuk sillet mirë me të është do thotë një mallkim shumë i rrezikshëm por nëse kjo ndodh do thotë nga një prind i cili ë ë as të thotë jo jo shndashta thot nga aspekti mental atëherë kë nuk ka kurfar vlere dhe nuk do të duhet tju frikësoj juve aspak e, absolutisht ju vëzhgjon do thot me këtë mirësjellje kurse ato fjalçe dalin do thot nga nga ky print do thot ismoor do thot nuk kanë kurfar vlere zoti e di më së miri vazhdo me një pyetje tjetër që na vjen nga Sara thot kam një pyetje lidhur me imagjin e di se nuk bën akuzota skush për ndonjë gjë që bën pa pa pasur bindje se a i e ka bërë atë, mirë po nëse veç që jemi të bindur se x personin a ka bërë magji, me qka po në shkakton problemet të më dha, ale jo të jathemi në ftyr se edhim që a i person po në merë në qafë dhe të malkojmë atë në sy. A kishë me ndimu kjo gjë me do pësu magjistarin apo magjistarin apo më mirë të them a ka diqka që do pëson magjistarin? Qështja e bindjes, dhe thot se një person i caktuar nga ka bërë njeve magji, nëse kjo ndodh me, me disa rrethana që njëri mund të nënkuptoj qoft nëse e din se aji person ua ka zili për shemblë kësaj familje, apo aji person i ka bërë disa veprime që mund të nënkuptojnë, dhe thotë magji, mirë po jo në formë dhe thotë të prerë, mirë po nëse mblidhen dhe thotë një numër e këtyre tyre e, aspekteve, atere edhe kjo të quhet bindje, unë e themë se kjo shumë relative. Pra ndaj nuk do të ishte drej dhe thëtë që të gjykohet një person vetë me disa rrethana apo me disa veprime caktuara apo me disa fjalë që do të mund të i thëtë ai dhe mund të nënkuptojnë, dhe thëtë diska të keqe të e, pre, para gjykojmë se filani apo tjetëri nga ka bërë neve ma gjinë prandaj themi se gjitha këto mund të jenë dyshime, e as e si bindje. Bindja është në atë moment kur ai e pranon, ose do thotë ndonjë arsye tjetër apo ndonjë rrethant tjetër, kuptojmë do thotë nga familiar se ai ka shkuar do thonë në një event caktuar për familjen e caktuar dhe ka bërë do thotë një ndonjë magji, e kështu me radhë. Këto janë do thotë gjykime do thotë të drejta dhe të besueshme, nëse këtu dihen çart, atëherë është e drejtë muslimanit të shkojë edhe të të bisedoj me këtë person, edhe ë eh, qoftë thotë të këshillohet apo do thotë të të të të terhiqesh vetëjash që ti të, të mos bëj veprime të këtilla. Mirë, por nëse janë jashtë këtyre jerave do thot gjitha janë do thot disa supozime që disa njerëz do thot kanë mundësi të besojnë më një herë dhe të parajykojnë se filani na ka bën gji, pastaj ti shkohet aty në familje, në shtëpi dhe të akuzohet dhe ai pastaj ta mohoj atë dhe të rikthej do thot me akuza të, të ndryshme të tjera e kështu me radh, kjo krijon vetëm do thot nga tresa në mes njerëzve dhe un kisha më thon në asnjë formë nuk është e drejtë që neve të shkojmë dhe të bëjmë do të thotë ngatresat këtylla për arsye se kjo nuk bën kur far zgjedhje. Fillimisht nuk ka zgjedhje për arsye se ai detyrimisht do ti apo shumë qartë do ti mohoj ato akuza që ju do t'i apërcillni, pra edhe në anën tjetër ju nuk do të keni ndonjë argument që ta ta vërtetoni ato pohime, ti vërtetoni ato pohime që i keni dhe tëra çka far mbetet kjo mbetet vetëm një akuzë e refuzuar dhe një ngatresë e cila e, mund të shpije edhe, edhe në ndonjë gjë edhe më të keqë se kjo. Pra nai unë kisha me thanë që nuk është e drejt që ju të shkoni apo të bisedoni me të, e tëra që farë nevojitet apo do të ishte me, me, me nevojshme në këto rrethana është që nëse një familje friksojnë nga një person i caktuar se merët të thotë me, me magji apo nuk ja do të mirën kësaj familje, atëre me e drejta është që ju duke përdoru ndo një arsye tjetër e kështu me radhë mundon do thot ta ndaloni që ai të bëj vizitat tek u apo ti ndërvreni kontakte duke mos i dhënë do thot shpjegime shumë të drejtë përdrejtë se nuk keni do thot dëshirë do thot të të bëni do thot lidhje me të dhe këto do thot në rrethana të ndryshme mund të mund të sqarohen tek e fundit mund të jetë edhe vetëm një Ar sujetim do thot se nuk nuk nuk kemi të nxituar ti mbajmë do thot kontaktet edhe të mbetet këtu. Kjo është më e drejtë se sa do thot bëni ndonjë ndonjë veprim tjetër. Nëse kjo ndërpritet atëherë edhe tendencat e ti nuk ka mundësi që ai nëse nuk ju viziton juve, nuk ka kontakt me juve e kështu me radh, nuk ka mundësi edhe të realizojë do thot magjit e, e e këshia që i bëjnë njerëzit në në ditët e sotit. Zoti i di më së miri. Hoqë, ishte kjo e të rrasaj përket këti emisioni. Ne ju falenderojmë që u përgjigje të ftesës onë, si herave të tjere edhe sotë. Edhe unë ju falenderojmë. Shëkës të ndëruar, ka që ishte edhe për këte emision të sotëm, duke kërkuar përgjigjen, ju vazhdojnit në shkryeni në pyëtje ja, qësejivizkës.com. Presim gjdo her pyëtje të duaja. Dërën e takimin në radhës, e selam aleikum. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o,